A'udhu billahi min ash-shaytanir-rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillahi nehmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruhu. A'udhu billahi min shururi anfusina wa min seyyi'ati amalina. Man yahdihillahu falamudilla lah, wa man yudlil falahadiyah lah. Wa ashadu an la ilaha illallahu wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasooluhu. Amma abadu. Hvala Allah subhanahu wa ta'ala, kuinasih okupi uvachara s I hvala Allahus. koji je olakšao ovu vjeru za slijedjenje. Večerašnja tema je optimizam, a suprotno optimizmu je pesimizam. Mi ćemo večera se dotakjeti isto i ove suprotne teme što se tiče pesimizma, jer ona je povezana sa ovom temom i ona se mora spominjati. Optimizam i pesimizam u našem narodu je najlakše objasniti šta je jer ovi kada su govorili o optimizmu i pesimizmu, kako bi se razumjelo, kaže on je onaj koji gleda u čašu koja je polu prazna ili polupuna. Tako optimista uvijek gleda polupunom, a pesimista gleda polupraznom. I na ovaj način čovjek sebe može da testira je li, ono, je li optimista ili je pesimista. Što se tiče optimizma, To je husnudan billahi, znači lijepo mišljenje o Allahu. To je definicija inače optimizma. Allah subhanahu wa taala je svakom čovjeku ispred svakog čovjeka postavio istinu i laž, postavio hajr i šer. Postavio tamu i svjetlo i naredio je svakom čovjeku da sredi istinu, da sredi pravi put. Zato Allah kaže u Sufhanu wa ta'ala u Kur'anu فَمَنْ تَبْيَ عُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ I ovdje je spomenuto u ajatu فَمَنْ تَبْيَ عُدَايَ a onaj ko bude sliedio moju uputu onaj ko bude sliedio pravi put kaže فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ kaže oni neće biti u strahu, neće strahovati وَلَهُمْ يَحْزَنُونَ Niti će id za čim tugovati. Tako da u lama kažu da glavni razlog ili uzrok pesimizma kod čovjeka jeste upravo ova dva razloga ili dva uzroka. To jeste هَوْفٌ وَهُزْنُونَ To jeste strah i tugovanje. Znači, strah i tuga su glavni uzroci kod čovjeka što se tiče njegovog pesimizma, odnosno gledanja kroz da kažemo te crne naočale na svijet njegovi pogledi na dunjaluk kroz te crne naočale odnosno crnjaku našem narodu. Međutim na drugoj strani kaže Allah subhanahu wa ta'ala što se tiče ovoga poneko bude znači slijedio faman tebia hudaya fala khaufun aleihi wala hum jahzenun, ko bude slijedio moj put neće znači nizaćim, neće imati straha niti znači znači tugovati a suprotnom, Usuprotno, kaže Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَنْ عَرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً دَنْكَ A onaj ko se okreni od moga puta, ko ne bude slijedio moj put, ko ne bude slijedio put islama, ko ne bude slijedio put islam, namaza, put zekata, put posta, put hađa, kaže Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَنْ عَرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً دَنْكَ Kaže onaj ko se okrene od ovoga moga puta od puta islama, kaže fe inna lahu maishatan danka wa Allah subhanahu wa taala znači potvrđuje, kaže zaista će teškim životom na dunjalu proživjeti. Ovaj ajet u nastavku ovog ajeta je Allah subhanahu wa taala kaže, "Omen arada al ikri fe in lahu maishatan danka", <coughs> kaže "wa nahshuruhu yawm al qiyamati ama", ne zaustavljase da kažemo obećanja Allaha subhanahu wa taala onima koji ne slijede put islama koji neće da slijede znači islam ne zausljava se samo na dunjalu kod njihova nesreća i da kažem njihova, njihova, njihov problem nego se to znači nastavlja i na dunjalu i zato Allah kaže subhanahu wa taala wa nahshuruhum yawmal qiyamati aama kaže na suđenjem danu one koji nisu slijedili znači islam kaže mi ćemo ih proživjeti slijepi tada će čovjek za i ovdje Allah subhanahu wa taala u istu u nastavku ajeta taj čovjek koga Allah subhanahu wa taala na sudnjim danu na suđnjem danu proživi slijep i on će zalapati on će da se pobuni on će da progovori kaže limaha hasartani ama wakati kuntu basira kaže gospodaru zašto si me stvorio slijepim a bio sam od onih koji su vidjeli pa mu Allah subhanahu wa taala odgovara ke zalika atatka ayatuna fanasithaha kaže tebi su dolazili moji ajati to jeste na dunjaluku fanasithaha ovke velike Elijevu Metunsa, kaže, tebi su moji ajeti na Dunjalku dolazili. Koji su ajeti nama dolazili? Upravo evo ovi ajeti, da kažemo, mi danas imamo toliko pomagala da se podušimo islamu, međutim, koliko danas, da kažemo, ima omladine na kojima se vidi vide tragovi islama, koliko imamo ljudi prosječni, da kažemo, i te srednje starostne, starostne dobi ili stariji ljudi, Koji ima, na njima se vidi da kažemo znakovi Islama i koliko danas imamo za oni koji pozivaju Allahu subhanahu wa ta'ala, međutim koliko je ljudi opet se okrenulo od Allahu okuda. Zato Allah kaže subhanahu wa ta'ala, ke kaže tebi su moji dokazi dolazili, moji ajati dolazili, Nesitaha, I ti si se, kaže, oglušio o tim ajatima. Nesite ha, znači zaboravio si na njih. Nisi htio da ih slijediš. Nisi mario za njima. Kaže, u oke dalike lijevo Kaže, a danas ćeš biti zaboravljen, odnosno neće Allah, sb.t. znači, onaj se osvrtati prema tebi i daće ti ono što si zaslužio. Što se tiče optimizma i lijepog mišljenja o Allah, sb.t. kaže, Allah, sb.t. u hadisu kod siju En inda dhani abdi Bi, <coughs> uh, falyadhun bi ma yasha. Kaše jašav onako kako moj rob o meni misli, pa neka misli falyadhun bi ma yasha kaše pa neka misli o meni ono što on hoće. U drugom dijelu ajeta kaže fa in hayran fa in dhanna khayran ako bude mislio khayr, kaže biće mu khayr. A ako bude mislio ono suprotno shar, kaže njemu će biti shar. Ovo treba objasniti opet na lijep, e, ima dosta primjera kroz pjeh možemo da kažemo razumjeti ovaj hadis u kucij. Imate kada je Allahu poslanik sallallahu a.s. E, otišao u tajif da pozove e, stanovnike tajifa u islam. Pa mi dobro znamo kroz siru poslanika sallallahu a.s. svi smo na, na neki način ova, e, da kažemo, ove e, primjere e, slušali i prošli smo kroz te primjere. Međutim, onda da se, da, samo da se zadržimo kako je poslanik s.a.v. koliko je on bio optimista i koliko je da kažemo mislio lijepo o Allahu s.a.v. i nikada se nije u njegovom srcu naša pesimizam i on je zabor, zabranio znači, pesimizam i zato muslima ne smije biti pesimista jer u islamu je zabranjen pesimizam znači mora čovjek muslima biti optimista zato Allahu poslanik s.a.v. u taifu pored one nesleće i nedaće koja mu se desila oni stanovnici taifa su nagovorili svoje luđake i one svoju maloljetnu djecu ili malo omni, da istjeraju poslanika, salallahu alaihi sallam, na tako svirepi da kažemo ružan onaj način iz tajfa i pored toga što je njegove, njegove noge e, plemenite i plemenito tog poslanika, salallahu alaihi sallam su okrvavljene e, kada je izašao, kada su ga istirali iz tajfa melek Džibril dolazimo i kaže, ja Mohamed, salallahu alaihi sallam kaže, došao mi je melek e, brda kaže, samo naredi Šta da učinim? Naredi kaže, melekima Melek brda, kaže da se zaklopim ta brda, da uništim stanovnike Tajfa. Samo sa jednim, da kažemo, o, najpotezom da uništi čitave stanovnike, znači Tajfa. A mi dobro znamo Allah subhanahu wa ta'ala i njegova veličina i njegov kudret i njegova snaga je daleko veća od toga svega, a Allah je subhanahu wa ta'la znači dao melekima ovu, da ovu snagu i ovu ulogu da kažemo, na Dunjaluku i Allah je subhanahu wa ta'la poslao meleka, meleka onaj brda. Međutim, na drugoj strani ne smijemo zaboraviti da je Allahu poslanik s.a.w. poslat rahmetan li la alemin znači milost svim svijetovima. I u takvom stanju Allahu poslanik s.a.w. šta kaže? La'alle la Allah La'alle Allahe kaže ne bili Allah kaže nije htio da dovi protiv njih nego naprotiv dovio je za njih kaže da Allah kaže možda će Allah iz njihovih kičmi kaže doće, da kažemo naraštaj koji će obožavati Allaha i koji mu neće činiti širk neće mu pri, činiti, da kažemo neće druga pridruživati u ibadetu međutim pogledajte to stanje poslanika sallallahu alejhi ve okrvavljene noge i on pored tog svega A, nije apsolutno razmišljao da se odsveti, jer kaže a, to su ljudi koji ne znaju. To su ljudi koji ne znaju ono što on zna. Poslanik je s.a.v. imao i ekin, ubjeđenje u Allaha s.a.v. imao ubjeđenje, znači u džennet i džehennem. Na kraju je vidio džennet i džehennem što mi a, nećemo moći nikada na dunjalu, neće nam se desiti. A, I zato je poslanik s.a.v., ako se dobro sjećate, kroz njegovu siru kada je upitao kada, kada je bila upitana Ajša radijallahu ta'ala anha o akhlaqu o moralu alejhi ve sellem pa je rekla da je postane Muhammed sallallahu znači, živi Kur'an koji zemljom hodi noću je puno plakao i puno je klanjao pa se spomene isto da je poslaniku sallallahu alejhi ve sellem bilo je naređeno znači da dio noći onaj provedo ibadet i to je bilo noćni namazik za poslanika sallallahu alejhi znači, ve sellem bio znači vađen, obaveza a za nas, za ummet njegov je znači samo sunet znači, dobrovoljno ko hoće zato poslanik salalisanem genoću toliko oklanjaju da su mu noge znači, oticale i njegova brada bi bila napunjena a, znači a, sva mokra od suza, kada ga ajša radjela utelana upitala o tom njegovom stanju zašto toliko uklanjaš, zašto toliko znači, činiš i badet zašto toliko da kaže se predo Allah, znači toliko stojiš da ti noge oteku kaže kada ti Allah oprosti sve grijehe i prvi koji će ući u džennet poslanik je sallallahu koji će zakucati na vrata dženeta znači prije svih poslanika znači koji Allah subhanahu wa ta'ala znači prije svih ljudi poslanika koje, koji su stvoreni na Zemljanuku on će prvi zakucati na vrata i ući u džennet i zna, znajući Aisha radijallahu ta'ala znala je te činjenice pa kaže kada ti Allah oprostio sve te grijehe zašto toliko klanjaš njegove poznate riječi poslanika sallallahu alejhi ve sellem afala abden shakura Azerdaya ja ne budem zahvalni rob Allahov zbog toga što mi Allah sunallahu obećao da ću ući prvi u džennet i da ćemo uvesti u džennet. Njegov je kin Allahu poslanika sallallahu islam, zato što je video džennet, video jehannam je mogao da bude da kažemo njegov iman onakav kakav je bio ili <clears throat> poredeci iman ashaba koji su bili najbolja generacija jeste upravo jedan od razloga jeste što su vidjeli svojim očima one muadjize, odnosno one nadnaravne e, moći koje je Allah subhanahu wa ta'ala dao poslanicima. E, poznato je, spomenato su da kažemo kroz i da kažemo kroz život poslanika sadaj selem u islamu, mnogo tih, da kažemo, muadjiza, koji su ashabi ridvanullahi dala'alehim znači e, svojim očima vidjeli. I zato su bili najodabraniji ummet, najodabraniji ljudi koji su se ikada pojavili na Dunjaluku. Znači, jedan ummet Nije bio bolji od od ashaba, znači posle poslanika su najbolji ljudi ashabi Allahovog poslanika sallallahu alejhi I zato se spominje u jednom jednoj predaji da je Allah spontano znači pogledao u njihova srca i odobrao ih da budu ashabi, da budu znači prijatelji Allahog poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. Međutim za večeras nije tema da pričamo o ashabima i o njihovim, da kažem podvizima i o njihovoj ulozi u islamu, koliko su oni doprenili za islam i koliko su proširili islam, da kažemo, ono, sve doba. E, što se tiče samog e, islama, znači, najviše što je proširen jeste za vrima ashaba, a jedan od razloga jeste upravo njihov iman i njihov odnos nasprav gospodara i njihov odnos nasprav vjere. E, poznavajući, znači, Tu vjeru, koliko je znači, ta vjera bitna u Islamu,liko u životu, koliko je bitna, a, koliko je ušla da kaže u njihove pore života, one su dali nači prednost Islamu na svojim životom nad svojim imetkom, na svojom porodicom, na svim svojim da kažemo stvarima i zato im je Allah subhanahu wa znači, dao uspjeh i njihovo iman se isto ogleda i neko će reći znači njihovo imanje s razlogom bio na onom nivou na kojem je bio zato što su imali poslanika sallallahu alaihi wasallam možemo reći djelimično da je to tako vidjeli su znači živjeli su sa poslanikom sallallahu alaihi wasallam i vidjeli su one moćiže koje je Allah subhanahu wa taala znači dao poslanicima odnosno dao poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi wasallam je da je Svaki od nas kada bi vidjeli poslanika i vidjeli nadnaravni, da kažemo, stvari koje Allah dao poslaniku, jedna od tih nadnaravnih stvari jeste kada su išli na jedan pohod pa im je ponestalo vode, pa je poslanik, znači, rekao sakupite ono vode što vam je preostalo. Stavio je svoju ruku, plemenitu, znači u tu vode koliko je bilo, kaže, pa, pa je iz njegovih prstiju su mlazovi potekli vodi. Kaže, pa smo se svi napili, napunili svoje zač, one, posude, napojili njihovu stoku, odnosno njihove jahalice i kaže, ponovo ona je ostalo, znači, vodi ona na njihovim močima. Kada čovjek vidi te stvari, šta mislite, kakav je njegov vijekin, kakav je njegovo objeđenje na spremislama? Znači, svojim močima vidiš da je istina ono što Allahu, poslanik s.a.v. govori. I zato, je, zato su ashabi, znači jedan od tih razloga što su bili onakav iman kod njih i ono što su oni radili za, za islam jeste upravo ono što, je, što im je pomoglo te, da kažemo, moja džize nadnaravne stvari poslanika s.a.v. Mi danas se treba da radujemo oni koji su shvatili islam, koji žive u islamu. Uh, jedan od razloga što jeste što se trebamo radovati Allahu poslaniku sallallahu alejhi jedne prilike dok je bio sa svojim sahbama kaže doće vrijeme kada će biti kaže kabidun ala dinihi ke kabidun ala jamr kaže doće vrijeme kada će biti uh, onaj koji bude kaže držao islam koji bude živio u islamu kaže kao onaj koji drži žaravicu u svojoj ruci E, toliko će doći, doći teška vremena, posljednika sad ne na, na, nagovještava, znači da će doći vrijeme fitneta, da će doći vrijeme, da kažemo, teško za, za čovjeka. Vjerujte da danas mi živimo e, u tom vremenu. Kada imamo, da kažemo, sve otvorene poroke, sve puteve prema porocima i tako jednostavno i tako lako doći do njih, a nefs je slaba, kaže Allah, Allah subhanahu ta'la, u hulika linsanu da'ifa, kaže čovjek je stvoren kao slabašno biće, I imamo toliko da kažemo puteva prema tom zlu. I šetan, znači nije ostavio onaj ljude i neće ostaviti do, do dana dana do sudnjeg dana. Međutim danas u ovom vremenu da kažemo i te kako radi pogotovo kod omladine. I zato onaj koji drži danas vjeru odrekne se da kažemo svih tih poroka koji su servirani znači ispred nas doće u situa situaciju ko onaj, ko onaj koji drži žeravicu u svojoj ruci ako pusti tu žeravicu ugašće se to znači ugašće se iman u njegovom, u njegovom srcu a ako bude držao tu žeravicu držao taj islam peći ga znači biće onaj koji koga će ožeći i čega, i peći će ga da kaže i moraće da trpi znači da drži islam a to trpljenje jeste upravo ova ovi napadi koji mi danas doživljavamo kao muslimani i ima puno toga više čovjek se mora pripremiti da kažem za ta iskušenja koja može da i koja će možda dolaziti. Međutim, ovdje Allahog poslanika za sedem, odnosno ashabi, kada su čuli od Allahog poslanika za sedem da, ovaj, da će doći ovo vrijeme za da će oni koji budu držali islam kao da drže znači, žeravicu i onda je opet prekao poslanika za sedem dok su bili zajedno, kaže doće vrijeme kada će biti jedan od njih kaže ko 50 od vas sa nagradom Ashabi, znači, se pobunili, mislili su da je poslanik Sala Selem pogriješio, da je bio lapsus kod poslanika Sala Selem. Poslanik se kaže, za nije, kaže, jedan od nas, kaže, ko 50 od sa nagradom. Jer su znali ashabi koliko su se žrtvovali za islam i za širenje islama. Međutim, poslanik Sala Laha Selem je ponovio, kaže, jedan od njih, kaže, ko 50 od vas sa nagradom. Upravo zbog ovoga, znači, što mi danas, Međutim, razlog ili da kažemo uvjet da bi čovjek dobio nagradu 50 shaba jeste, kaže, kada je upitan bio poslanitel, zašto i kako, na koji način, kaže, bit na ovome na čemu ste vi danas, a kaže, neće imati mene, nego će imati samo kitab, imaće samo koran, imaće samo knjigu. To jeste, neće imati mene, vi imate mene. Imate ove muadžize naravne stvari, zato ste ovakvi kakvi jeste. A oni neće imati mene, nego će imati samo knjigu, kaže, a bit na onome na čemu ste vi danas. Tako da uvijek da bi čovjek dobio nagradu 50-a shaba jeste upravo onaj, da slijedi islam onako kako ga je poslanik sallallahu aleyhi ve sellem slijedio. Uloga poslanika sallallahu aleyhi ve sellem jeste bila da dostavi poslanicu, da dostavi islam od Allaha Suhanahu wa ta'ala i da bi pokazao praktično kako se živi islam. Tako da poslanik sallallahu aleyhi ve sellem je imao svoju ulogu i on je, bella garisale, on je dostavio svoju, da kažemo tu poslanicu wa eddel emane wa eddel emane i on je znači svoj emanet ispunio. I poslanik je sallallahu aleyhi ve sellem umruo. Ostavio, da kažemo, ummet, da se snalazi, da kažemo, na ovome putu. I zato uh, knjiga koju mi imamo je čuvana od Allaha subhanahu wa ta'ala tako da nemamo mi straha hoćemo li mi moći biti na pravom putu ili nećemo biti na pravom putu, kaže Allah subhanahu wa ta'ala za ovu knjigu koju nam je poslanik sallallahu islam dostavio i svoje emanet ispunio, kaže inna nahnu nezalna zikre vo inna lehu lehafidhun kaže mi smo knjigu objavili i mi nad njom bijemo i mi ćemo je čuvati mi ćemo je čuvati do sunnjega dana tako da Kur'an i sunnet sunnet je isto Allaho posljednika s.a.v. dio objave tako da i on sačuvan i bit će sačuvan do sunnjega dana i zato nema brige apsolutno nego je najveća briga hoće biti oni koji će slijediti kita odnosno koji će slijediti knjigu koji će slijediti Kur'an i koji će slijediti sunnet što se tiče lijepog mišljenja o Allahu subhanahu wa ta'ala je dosta ti istih primjera ja ću spomenti još jedan primjer što se tiče poslanika sallallahu alejhi ve sellem dobro znamo kada je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem činio hijru iz Mekke u Medinu pa onaj put koji je on uzeo do Medine uzeo je suprotan put skroz znači od, od onog puta kad se ide prema, kako se ide prema Medini da bi zavarao da bi znači zavarao one ljude koji su ga tjerali koji su htjeli da ga uhvate a su bili nevjernici mušeci da spisali, da kažemo, potjebnicu i raspisali spisali ogromnu nagradu ko uhvati poslanika, salaj selem, dovede ga živog ili ga donese mrtvog. E, ova isto pozna, da kažemo, događaj, međutim, ono što se tiče večeras nas jeste e, ovo, ove teme, znači lijepo mišljenje o Allahu, sb. t.a. jeste kada je poslanik, salaj selem, ušao u onu e, garu Theur, u tu pećinu Theur, zvala se, anaj, gdje je on i Ebu Bekr, radijalahu t.a. anhu se sakrili od tih mušlika koji su od te potjere za njima. Pa kada su mušljici došli skroz blizu te, da kažemo, pećine i Ebu Bekr, radijalahu ta'la anhu, je kaže, vidio je da kažemo stopala od tih mušlika, toliko su bili blizu. I poznat je, da kažemo, ovaj događaj. Međutim, ono što se večeras nas tiče jeste lijepo mišljenje o Allahu, zb. Znači, i poslanik, sallallahu alaihi wa sallam, je toliko bio e, rasterećen i rahat. Znao je da Allah tala, neće ostaviti, da ga neće onaj, moći uhvatiti, da mo ne mogu nauditi. <coughs> mi na nas, vim uh, nas, jer mu je Allah, smutno, objavio, mi ćemo te zaštititi od ljudi. Zato jedno vrijeme dok je imao uh, tjelohranitelja, da kažemo u današnjem tom žargonu, imao čuvara koji je čuo poslanika sallallahu alejhi kada je došla ovaj ajet inna nasikum kemen inna nasikum ke minan nasi mi che te čuvati od ljudi rekao je poslanik sallallahu alejhi ve sellem čuvaru kaže nemoj više da me čuvaš ne trebaš više da budeš kod moje kuće kod mojih vrata tako da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem znači On bio bez tih, da kažemo, zaštitara od ljudi, jer ga je Allah subhanom tada čuvao. Znajući tu činjenicu, poslanik s.a.v. kaže u Bekru, da bi njega smirio, kaže, ma zannuke bit nejni Allahu thalithuhuma. Kaže, šta misliš o dvojici sa kojima je Allah treći? Ili šta mislite vi o čovjeku s kojim je Allah kao drugi? koga neće nikada napustiti. A Allah subhanahu wa ta'ala, ja sam onako kako moj rob o meni misli. Pa ako misli o meni hajr, imat će hajr. Ako misliš da te Allah nikada neće ostaviti, neće te Allah nikada ostaviti. Išto što nije ostavio poslanika s.a.v. Bubekra na cjedilu, kada su došli malte do njihove pećine, kaže poslanik s.a.v. ma zarno ke bit nejni Allahu fe alifuhuma. Šta misliš o dvojici za kojima Allah treći? Ovdje je pojenta, znači čovjek mora imati lijepo mišljenje o Allahu subhanahu wa ta'ala u svim stvarima. Kada u pitanju da kažemo njegov posao, kada u pitanju njegova želitva, kada je u pitanju njegova žena, kada su u pitanju njegova djeca, kada su pitanju, pitanju da kažemo njegove komšije, kada su pitanju sve dunjaluški da kažemo stvari koje ne možemo večera smo praviti, onako kako misliš o Allahu da će ti biti tako će ti biti. Ja na inda husn ja sam nako kako moj rob omeni misli Fa ako bude mislio ako bude mislio znači hajr imaće hajr a ako bude mislio omeni znači loše i biće mu znači loše e, što se tiče ovdje lepog mišljenja o Allahu ima puno da kažemo primjera koje mi večeras na nećemo i moći sve spomenti ja ću spomenti još jedan lijep primjer koji se desio za vrijeme Andalusa kada su muslimani da kažemo vladali Andalusom Trojice ljudi koji su radili na pijaci sa magarcima. Znači tri prijatelja su radili na pijaci sa magarcima, znači ljudima su prenosili one stvari. Jedne prilike dok su se odmarali, njih trojica razgovarali su i pita uh, Muhammed ibn Ebi Amer, pita svoga prijatelja, kaže šta bi ti volio? Pa Mova i kaže dok su tako razgovarali odmaralce, kaže šta bi ti volio? Kaže ja bi volio da imam još dva ili tri ili četiri magarca, pa kaže da umjesto da što zarađujem danas znači jedan dinar ili ne znam koliko dirhema, kaže da mogu duplo ili troduplo zaraditi. Znači čovjek uvijek razmišlja znači da ima da poveća svoj metak, svoj kapital. Pa kaže ovaj drugi, kada ga pitao Muhammed i Amer pitaš šta bi ti volio, kaže ja bi volio da imam jednu radnju, jedan trgo, jednu trgovinu, jedan dućan, pa kaže umjesto da radim sa magarcem, Ono da ljudi meni dolaze da njima, kaže, prodajem u svoj, svom duđanu. Pa onda oni njega pitaju, šta bi ti volio? Kaže, ja bi volio da postanem halifa. Znači, to tamo, da kažemo, kraja, da bude halifa. Pa su se nasmijali, ovo dvojica, znači, ti da budeš halifa, kaže, što, kaže. A ovaj eh, Mohamed Ibrahimer je imao lijepo, znači, sjetio se ovog hadisa, hadisa kod sija, znači, ena inda vani abdi bih, Naci ja samo onako kako moj rob misli o meni. Znači da ću svom robu onako što on bude tražio kako misli bude, a ne rob misli o meni. on kaže ja bi volio ja ću, kaže da ja bih volio da budem halifa i kaže kad ja postanem halifa kaže šta bi ti volio? pita ovog sad svog prijatelja po nomo. Šta bi ti volio? Kaže ja bi volio da mi daš kaže jednu lijepu kuću. Da mi daš, kaže, mehr, da se ja oženim sa više žena i da imam, kaže, da uživam. Pita ovog drugog prijatelja, znači, šta bi ti volio kad ja postanem halifa? Kaže, ti da postanješ halifa. Ali ovaj pesimistat, znači, totalni pesimista bio, kaže, ti da postanješ halifa? Kaže, nemoguće. Ako ikad, kaže, postanješ halifa, kaže, stavi me, kaže, na magarca okrenutog, namaži me, kaže, onom garežu od, od onih od lonaca koji se stavljaju na vatru direktno po onaj garaž odozo dok čitavim tim, tom garažom kaže provođaj me to pro selo kaže i reci ljudima viči da sam ja najveći lažljivac. Onaj ako ikad se desi tebe. Ono smio sa njim kaže dobro. Onog dana kad je on rekao kaže ja bih volio da budem halifa znači on je radio po ovom hadisu. Radio po hadisu kodsiu znači ja sam onako kako moj rob misli o meni. Biće onako kako moj rob misli o meni. Onog dana je prodao svog magarca kupio oružje i prijavio se u vojsku od tadašnje halife tadašnje, da kažemo, onaj, vladara u tom mjestu. Kaže, prošle godine i godine on je bio samo znači, obični vojnik dok nije došao znači, do glavnog vojskovođe u tom, u tom mjestu. Pa je onda halifa, postojići halifa dok je bio praktički mu je bio prvi čovjek onaj do njega što se tiče vojske. E, nakon godina halifa je umro i za njega je ostao jedan mali dječak koji nije mogao da bude halifa nego je e, postavio halifa, odnosno njegova žena sad je postavila Mohameda i prijabi Amira, znači Vosija zove se Vosija, to jeste opo, ponemoćnik dok ovaj mali nasljednik ne naraste međutim pošto on uzeo sve, sve, sve svoje stvari u ruke e, on je postavio, znači našao kuću i smjestio znači, tog halifu mladog ili tog sina od halife i ženu smjestio na, na jedno posebno mjesto, on je preuzeo znači, čitavu, da kažemo, tu onaj pokrajinu, postavio se kao halifa pošto sve vodio u državi, tako da on postao halifa. Nakon vremena sjetio se on one svoje dvojice onaj, s kojim je razgovarao šta kad ja postanem halifa i otišao je, je svojim policajcima, tim, svojim vojnicima, kaže, ite mi na tu i tu pijacu tražite tog i tog čovjeka po imenima otišli na istom mjestu, kaže, oni i dalje radi za dva magarca, znači radi ljudima, znači pomažu, onaj prenosi te stvari, i kada su, kada su došli u, u taj kasr, od u tu palaču, kaže, sjećate li se onog dana kada smo sjedili i kada smo razgovarali šta bi ko volio da bude? I kada sam vas pitao šta bi ko od vas volio? Kaže, sjećamo se dobro. Kaže, šta si ti rekao? Kaže, ja sam rekao da mi daš, kaže, onaj, kuću i mehla da se mogu oženiti i onda mi on izdvojio i rekao mu znači uzmi ti ono što si tražio. Pitao ga šta si ti tražio kaže da mi oprostiš. <laughs> kaže ne, ne, kaže šta si ti kaže, tražio ako ja postanim halifa. Kaže da mi oprostiš. Kaže nisi to tražio. Kaže tražio si Da te, stavim, da te stavim, kaže, na, na magarsa okrenutog, da te provodam kroz selo, da te namažim na garežu i onda naredio svoj, svojim vojnicima to uradi, znači, pa su ga proveli kroz kroz, kroz to, to mjesto. Poenta u ovom jeste upravo da ništa nije nemoguće, da kažemo, na Dunjaluku. Mi muslimani, da kažemo, imamo ogromnu stvar, odnosno imamo gospodara Suhanavatala koji je uvijek sarama koji neće napustiti znači neće ostaviti vjernika na, na cjedilo apsolutno nikad ja ću još pokušati večeras da spomenem jednu bitnu stvar što se tiče kako doći do do velike stvari jeste a to jeste stvar da čovjek kada digne ruke Allahu subhanahu wa ta'ala da mu ne odmije njegovu dobu koliko god da čovjek bio privržen islamu bitna jedna od najbitnijih stvari jeste upravo ta dova, prema Allahu subhanahu wa ta'ala, znači da budemo non stop u Allah, sa Allahom subhanahu wa ta'ala i da molimo ga subhanahu wa ta'ala, znači da nam da, da nam ulakša stvari i da molimo za ono što smo mi, da kažemo, što mi trebamo znači na ovom dunjalku, a najbitnija stvar jeste da molimo da nas uvede u džennet i to je gajet, odnosno to je cilj svakog muslimana, da uđe u džennet i tada će se razrahatiti na dunjalku nema raheta potpunog. Da bi doba bila primljena, subhanahu isto u hadisu kuci kaže Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, uh, najveća stvar znači, koju Allah subhanahu wa ta'ala znači, voli jeste znači, njegovi, njegovi farzovi, onaj koji obavlja znači, farzove. Kaže, vola je zalu abdijete karrabu ilije, bi ne maafin hatta uh, Kaže, moj mi se rob ni sa čim ne može približiti više. Znači, najviše sa mi se može rob približiti jeste kaže da obavlja ono što sam mu ja naredio, da obavlja znači, farzove ono što sam ja naredio kaže wala yazalu abdi yatakarrabu ilayya bin nawafil a kaže moj robsr neće prestajati približavati meni sa nafilama sa so onim što mu ja nisam naredio ali je dobrovoljno kaže hatta uhibba فاذا احببته kunt sama'ahu alladhina yasma'u bihi wa kuntu basara alladhi yubsiru bihi wa kuntu yadahu alladhi yabtishu biha wa kuntu rijlu ove dvije odnosno ove četiri stvari ili ovdje nabrajano znači, više stvari međutim koliko je bitna stvar da čovjek kaže moj mi se rob neće najviše mi se približava sa, sa farzovima i kaže neće prestati raditi znači, na file, kaže sve do ga ja ne zavolim a kada ga ja zavolim kaže onda će biti njegovo njegov sluga i on sluša e, ovdje su halal e, su bitne ove stvari znači spomenti prevesti znači da ne znam od ulju al su i prevesti znači zato što su bitne kaže kada allah čovjeka znači zavoli sa onim farzovima i sa kaže onda mu allah subhanahu wa omogući šta roba koji ga voli kaže sačuva njegov sluh ne sluša osim ono što je sačim je allah zadovoljan i to je znak da te allah voli Ako ne slušaš ono sa čim, ono što Allah, znači, sa Allah nije zadovoljan, zasigurno znaj da te Allah voli. Ako ne gledaš ono što je Allah zabranio, ako ne gledaš ono što Allah zabranio, zasigurno znaj da te Allah voli. Ako čuvaš svoje ruke, ne kradeš, ne diraš ono što ne treba da diraš, što zahredno ne smije da dira, zasigurno znaj da te Allah voli. Ako ne ideš na mjesta koje Allah ne voli, koje Allah zabranio, zasigurno znaj da te Allah voli. Na kraju, kada čovjek čuva lagove granice čuva farzove čuva da kažemo sunnete znači brine se i i onaj čuva da kažemo tenafile kaže Allah subhanahu wa taala kaže fa iza salani on je bitna stvar da zapamtite dobro kaže fa iza salani lauti yenne kada čovjek sve ove stvari da kažemo objedini kad se pazi te stvari kaže kada zatraži od mene nešto lauti yenne kaže ja ćemo mu zasigurno dati fa iza istaaad bi lauti yenne a kaže kada traži zaštitu od mene kod mene znači ja ću ga sigurno zaštititi od svih da kažemo ti koji bi mu mogli nauditi. Ovaj slučaj odnosno ovaj hadis hadis o koji je toliko razumljiv i ima isto jedan primjer koji možemo s kojim ćemo da kažemo se poslušiti koliko je bitan da ovdje nema da kažemo neke filozofije da to mora biti neki čovjek poseban koji će digniti ruke Allah subhanahu wa pa će pa ćemo alausla šta dovu. Ovo je otvoreno za svakog čovjeka. Znaci za svakog čovjeka je otvoreno da kažemo ovaj o, ova da kažemo ova situacija čuvaj Allahove granice radi da kažemo sunnete rafile približavaj se Allah subhanahu wa taala znači i bićeš od onih koji kada dignu ruke neće ti Allah onaj, odbiti, odbiti da kažemo od svoju dovu. Ja ću spomenti još jedan halalni primjer koji je bitan subhanla, a čovjek koji je bio obučar u, u, u svom narodu, čovjek čije se ime apsolutno nije kažemo, znalo, za čije se ime uopšte nije čulo, znači nije bilo zvučno ime apsolutno, čak obučar koji možda ljudi nisu, dosta ljudi ga nije poznavalo uopšte u tom mjestu. Jedne prilike u Medini a, zadesila se suša i tu ogromna suša da su ljudi se počeli a, zabrinuti za svoje usjeve. Zabrinuti se za svoje usjeve nema kiše apsolutno pa su došli kod uh, u to vrijeme ne, ne sjećam se koji je bio halifa kaže došli su kod tog halife kod namjesnika Medine kaže uh, naši usjevi izgoraše da idemo klanjati salatu listiska namaz znači za za kišu kaže ne bi Allah dao znači kišu pa da nas spasimo znači svoje u, u, one usjeve pa su se svi medinelije sastali i otišli da klanjaju u džamija Allahov poslanika sallallahu alejhi znači namaz za kišu Poznati, namaz nam je poznat, ovdje se toliko ne praktikuje, imamo i previše kiša. Mi bi možda trebali nekad klanjati da, da se zaustavi kiša, a i to je propisano da se, da se klanja da se zaustavi kiša, da Allah sačuva, da kažemo anaj, narod, jer poplave su isto kod nas ovdje čiste anaj, i novim provi, novim podružjima. Međutim, desilo se da su ljudi, Haman, čitava medina je došla na namaz za kišu klanjali i posle toga su molili Allah spontana, međutim Allah spontana nije spustio kišu. Haman većina medinelija je došla. Ljudi se razišli iz, iz džamija Allahog poslalika zlaselem. Jedan čovjek koji je ostao, znači negdje tamo u čošku nije izašao pa je ovaj obučar došao u džamiju posle da kažemo svi tih medinelija došao u džamiju Klanjao je i digao ruke, Allah uspuno tlandza da traži kišu. Međutim, onaj čovjek koga on nije primijetio, koga on nije vidio, jer on je prenio ovaj događaj. Je to je Allah ti odnači da on prenese nama ovaj događaj o tom čovjeku koji je, da kažemo uopšte nepoznati čovjek ili nije toliko poznat u, nar u, svom, u svom društvu, kako je njegovo bilo stanje. Pa je ovaj čovjek je posmatrao šta ovaj čovjek radi kada je klanjao i digao ruke, razmišlja ovaj čovjek. Čitava medijina dolazi i traži kišu Pa Allah nije spustio kišu, kaže ko si ti, pa da ti klanjaš i da digneš uke pa da tebi Allah ta kišu. Ovaj čovjek, znači, on to razmišlja. Kaže, nije prošlo malo, poslije njegovog namaza ovog čovjeka, obučara, kad je digao ruke, Allah uspuno tala, znači, kaže, oblac se pojaviše i kaže, kiša je počela da pada. Čovjek začuđen. A, međutim, ne mogu da se sjetim sve šta je on molio ona, u toj dobi, a međutim ovaj koji je slušao to. <kuh> pustio je ovog čovjeka da otklanja i da završi izašao iz džamije pa ga je počeo da slijedi. A on je se malo bio za onaj prerušio nije htio da se da, da vidi ko je znači taj čovjek. I narod da ga ne vidi uopšte ko je. Izašao iz džamije išao prema svojem prema svojoj radnji, a ovaj čovjek ga je slijedio i prepoznao je znači njegovu kuću, znači, i onda je onda je skontao znači raz, vidio je da je to obučar njihov u tom, tom mjestu. I kada je došao do tog obučara kaže Onda mu je spomenuo da je on bio u džami, a ovaj nije znao da je bio iko u džami. Spomenuo da je bio u džami kaže, ovaj je se obućar na njega naljutio, kaže, šta tebe briga u tom smislu, šta tebe briga, šta je između mjena i moga gospodara? Kaže on mu rekao, vidio sam šta se uradio. Vidio sam znači stanovnici Medine su tražili njega, Allah usješao dovu tebi, usješao dovu. Naljudio se na njega, tog dana je pokupio svoju radnju i kaže izgubio se iz Medine. Ovaj čovjek koji je prenio ovaj događaj, kaže čitao, život sam ga tražio, nisam ga nikad više našao. Znači sakvio se skroz za drugu stranu. Ovde je isto poenta da ovaj, da kažemo ovaj događaj i ovaj slučaj je i te kako poučan za nas sve. Mi imamo potrebu za Allahom subhanu Spomenut ću isto događaj uh, Musa a.s. i njegovog naroda. Isto tako poznati, možda i poznat većini nama, ali ću ga spomenti zato što je bitno da čovjek ne smije ove stvari zaboraviti. Za, u vrijeme Musa a.s. dolazi žena Musa a.s. znajući, kada je vidjela Musa a.s. Uh, znala je da Allah neće odbiti dovu poslanika. A ta žena je imala problem, nije mogla da rodi. Sve žene mogu da rodi, ona nije mogla da rodi. I htjela da iskoristi priliku od poslanika Musa ali selam, znajući da se njegova dova neće odbiti. Pa kaže o Musa, kaže moli Allaha da mi da da mogu da rodim. Koji ostale žene? Pa je Musa ali selam obećao toj ženi da će moliti Allaha znači za nju da je učini rodkinjom. Kaže subhanallahu, pa je prošlo jedno vrijeme. E, Selaj poslan po Novu Musali salam jesil dobio molio Allahu Subhanahu taala zamine kaže jesam kaže i Allah mi je objavio da te stvorio nerotkinjom a znači, će Allah te stvorio znači i Allah Subhanahu znači dal e, ljudima da da mogu biti da mogu da rodi ili ženama da, da mogu da rodi ili plodnost ili neplodnost znači Allah Subhanahu propisao znači to je nama poznata stvar Musa alejsalam je njoj saopštio tu vijest da je Allah Subhanahu taala znači u, u osnovi tu ženu stvorio znači da ne može da rodi i otišao od nje Naakon vremena koliko žena može da zatrudni i da rodi, ponovo Musa selam sreće tu ženu istu u naručju drži dijete. Pa Musa alejhi selam znači prepoznao tu ženu i kaže: "Ya Rabbi, inna laha walad, inna laha walad, inna laha walad." Znači toliko se začudio gospodaru odakle toj ženi dijete. Kad ga je Allah subhanahu wa ta'ala znači da ne može ta žena da rodi. Pa je došao Musa selam kod te žene i upitao znači od kutabe djete, kaže ova žena kaže inni da autullah kaže hatta uh, odnosno Musa selam kada pita Allah subhanahu wa taala o date njoj diete pa Allah subhanahu wa taala znači objavio Musa selam kaže toliko me molila toliko je kaže dovila i navala u dovi toliko kaže hatta istahjaytu minha kaže svedok se ja nisam postidio te žene Allah subhanahu wa taala se postidio te žene i promijenio njeno stanje Allah smutala kale kun fahu je kun. Kada nešto hoće da budi, kaže ku, kaže budi, ono budi. Allah smutala je onaj koji može da promijeni stanje. Žene koja, nije, koja je bila nerotkinja može da promijeni da bude rotkinja. Čovjeka koji je neplodan može da bude plodan. On kada? Kaže inaha da'atni, thumme da'atni, thumme da'atni, hatta istahyjaitu minahan. Kaže, toliko me je molila, toliko je dovila, toliko je navala u dovi i ovo je šart ili uvjet da bi Allah smutala primio dobu. Aći znači, ili jedan od uvjeta da kažemo da Allah primi dovu, znači da čovjek navali u dovi, a nema stvari koju Allah Smo Talal znači ne može da čovjek kodadne. I da mu da udobovi znači njegovoj dobi. Normala da se vratimo na ovaj hadis u Kucci znači eh, jedan od razloga ili tih razloga, velikih razloga kada Allah Smo Talal znači fa iza salani la utiyann kaji kada bude tražio od mene kaže ja ću mu dati, a to jeste da čovjek čuva farzove da čuva isto znači dena file. Da se približava Allah s.a. sa tim na filama, dok Allah zavoli. Kada ga Allah zavoli, onda će mu sigurno dati ono što on traži od, od, od njega, subhanahu wa ta'ala. Allah molim da sačuva nas, da sačuva sve muslimane, da pomogu svim muslimanima u svijetu. Molim Allah s.a. da vas nagradi na strpljenju i što ste došli na ovo predavanje. Molim Allah s.a. da nagradi ove organizatore koji su veće razpriredili ovo predavanje. Subhanahu wa ta'ala.